Jó napot, jó estét, jó reggelt, boldog új évet, boldog névnapot, amit akarnak. Ma 2025. június 25-e van és szerda. Legközelebb 27-én találkozunk, aztán 30-án, és élőlebonyolítású Kejfejancsi egészen szeptemberig biztos, hogy nem lesz, konzervvel ettől függetlenül találkozhatnak, üzenőfüzetként, legyenek szívesek iratkozzanak fel a Kejfejöncsi YouTube csatornájára, legyünk meg minden hamarabb 11 ezeren, és kövessék a Facebook oldalt, a Kejfejöncsi Facebook oldalt, mert az üzenőfüzetként is működik, tehát például, hogy még július legelején aktuálpolitikailag, ami mondjuk nem a Városligettel kapcsolatos mi látható-hallható a Kejfei Ancsin, ahhoz a Facebook nyújt majd eligazodást, elnézést, hogy a keddi műsor elmaradt. Ahogy értem a Facebookon szervezési gondok léptek fel, remélhetőleg a beszélgetés a jövő héten formában, vagy nem formában, majd kiderül látható lesz hihetetlen mennyiségű ízé gyűlt össze. Egyrészt őszintén remélem, hogy amikor szeptemberben feltelten újra találkozunk minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, még velem lesz a lányom, aki mindent elkövet annak érdekében, hogy elköltözön erről a földről, de gőzerővel próbálom a rokonság további tagjaival itt tartani, legutóbb láttam egy Sirákról szóló filmet, ahol Catherine Dönö játszotta a Siráknak a feleségét, és ha a film pontos adatokkal operált, akkor két lánya volt a Siráknak, az egyik lánya, az közvetlenül az elnök mellett dolgozott, a másik lánya, aki beteg volt, krónikus fogyás volt az esetében, most anorexiás volt, még eszembe jutnak a szavak, Ö, ő távolabbról figyelte a szülei munkáját, és aztán a Dönő, aki háttérben volt szorítva az elnök úr mellett, egyszer csak úgy döntött, hogy kitör mellő le, és elkövette azt a hibát, vagy nem hibát, hogy beszélt, a másik lányáról, aki anorexiában szenvedett, és amikor ő felelősségre vonta, hogy miért vette tollára egy önéletrajzi könyvben, akkor azt mondta, hogy a betegeken, akik a lányán kívül ebben a betegségben szenvedtek, szenvednek, szenvedni fognak, alapvetően így tudott segíteni. Az elmúlt időben gyakran értem annak a határára, hogy bűvebben meséljek a lányomról, a lányom életéről, a mi viszonyáról. Biztos, hogy nem a mai alkalom lesz az, amikor erről részletesen beszámolok, de lehet, hogy egyszer Katrin Dönöv leszek mindenféle önéletrajzi könyv nélkül, és mindenki okulására beszélek róla, függetlattól, attól, hogy cserébe mit fogok érte kapni. Ugye az én esetemben ez nem egy olyan nagy szám, hiszen a KFJ 20x éve alatt számtalanszor elkövettem ilyet, de számtalan ilyen árulásomat retorzió követte, emberek szakították meg velem a kapcsolatot, és nem állíthatnám, hogy a maguk, tehát magukból kiindulva ne lett volna igazuk. Egyáltalán a médiában való szereplés az egy nagyon fura dolog, mert az embernek át kell, tehát hogy Túl teszi magát olyan dolgokon, amilyen dolgokon egyébként a nem médiában szereplők nem teszik túl magukat. És önmagában az, hogy az ember a médiában szerepel, nem ad felmentést neki arra nézve, hogy ezeket a dolgokat átlépje. Magyarázattal kell szolgálnia a nézői és a hallgatói felé, de elsősorban saját maga felé. Ha meg tudja adni a magyarázatot, az sem biztos, hogy eléggé kielégítő, és ami szerdán magyarázat, az csütörtökön lehet, hogy már nem lesz magyarázat. Izgalmas hónapok következnek a kejfejancsi életében, abban a formában, ahogy most jelentkezik, szinte száz százalék, hogy nem folytatódik. Hogy hogyan folytatódik, ezzel kapcsolatban a Facebookon közzétettem, Segítségkérő írást, és én magam is folytattam a szervező munkát. Nagy meglepetésemre kiderült, hogy személyem és a műsor iránt, ez jelenleg András is hozzátartozik, van érdeklődés. Négy vagy öt variáns az, amelyek közül választhatok, beleértve, hogy egyiket, másikat, egyiket se eltűnnek a habokban, Ezekről sem fogok most beszélni. Korai lenne, ahogy ezt szokták mondani, én nem kiabálom el. És az üzenőfüzetként használandó Facebookon is, majd valamikor augusztus második felében fogom elmesélni azt, hogy hogyan és milyen körülmények között folytatódik a Kejfej a folytatódik. Miután én önmagammal nem nagyon tudok, mit kezdeni a nap 24 órájában, a hónap 30 napjában. Egy kicsi a valószínűsége annak, hogy ne lenne bennem szándék a folytatásra, különös tekintettel arra, hogy a kíváncsiságom, a jobbító szándékom, és itt tovább, és itt tovább, a pénzkeresési vágyam, a sznobizmusom, a hiúságom nem hagyott föl, hogy ezeknek az elege, hogy a hat a világra és mit fogad el, mit fogad be, mit nem augusztus második felében, ami lehet, hogy az utolsó harmada majd elmondom hogy mi lesz, minden esetre hálás köszönet mindazoknak, akik kezet nyújtottak, ráadásul akik segítőkezet nyújtottak, azok nem vesztek el olyan uh, iszonyatos részletekben, uh, és, sem, és nem volt benne demonstratív szeretet, Tehát, amiről apukám beszélt, ami ugye uh, olyan, mintha lenne, de kézzel nem fogható, lábbal nem lehet rálépni, gyakorlati haszna nincs. Ilyenek is voltak, de most csak a köszönet szavát tudom elrebegni, kritikát nem mondok. Az az igazság, hogy ma 2025, június 25-én nem sokkal fél tizenkettő előtt kifejezetten pozitív vagyok. Ilyen már régen fordult elő. A mai téma is Tibor és... Az ő házasságai, illetőleg ezen házasságok megszólása az internet népe és a média által most egy kicsit háttérbe szorul, a szónak abban az értelmében, hogy már egy pár dologról beszéltem, és ha ez egy élő lebonyolítási műsor, az András, Abszett. akkor kénytelen vagyok olyan aktualitásokról beszélni, amelyek Navras és Tibor házassága elé tolakodnak, független attól, hogy amit megígértem, betartom, erről is lesz szó. Minteken, ha minden igaz, ma ugye szerda van, vendégül fogom látni kis Ambrust, a főigazgatóját, a főpolgármesteri hivatalnak, aki ma ugye kilenc óra után arra készült, hogy közgyűlés lesz. Ez a közgyűlés elmaradt. A tiszta budapesti frakciója nem vesz részt a fővárosi közgyűlés június 25-e ülésén. Elég volt abból, hogy a Fidesz frakció szent királyi Alekszandrával az éle minden közgyűlésből balhét és színázat csinál. Elég volt abból, hogy a közgyűlés minden alkalommal olyan kirakat és ideológiai előterjesztésekkel, módosító javaslatokkal bénítják meg, amelyeknek semmi köz a budapestek mindennapi életéhez. Elég volt abból, hogy nem lehet érdemben a budapesti közlekedés, a közösségi terek, a kulturális élet, a zöld területek, a szociális vagy éppen a főváros egészségügyi ellátórendszer fejlesztésével foglalkozni, mert Szentkirályi Alexandra ajas kicsinyes politikai játszmák szinterévé és szánalmas TikTok videó díszletévé silányítja a legfontosabb budapesti döntéshozatali szerv munkáját. Elég volt, elég volt, elég volt. A tisza fővárosi... A tiszta fővárosi frakció a érdekének kifiseletére esküdött fel, a cirkuszhoz és az átvedéshez a továbbiakban, a továbbiakban nem aszisztál. A június 25-digi közgyűléstől való távolmaradásunk, egy utolsó jelzés a Fidesz pár katonák és a főpolgármester felé. Ha ma lennének Budapesten választások, akkor a tiszta adná a főpolgármestert és a közgyűlési többséget is. A mai távolmaradásunk semmilyen mértékben nem veszélyezteti a főváros működőképességét, mivel vannak olyan fontos előterjesztések, amelyek elfogadásához a TISZA távolítében valószínűleg nem lesz meg a szükséges minősített többség javasolja a több polgármester július elejére hívjon össze rendkívüli közgyűlést. De csak abban az esetben, a képes garantálni, hogy a fővárosi munka nem válik ismét szirkusza, és a garantálja, hogy végrehajtja a képviselő korábbi döntéseit, és biztosítja, hogy a budapestiek érdeke nem válik napi politikai játszmák áldozatává. Ahogy ígértük, a tiszta továbbra is Budapest és a vidék lelkés hangja lesz. Hát azért, ez nem egy keresztrejtvény, de azért megfejtés után kiállt. Ma! 2025. június 25-én a fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának viselkedése miatt nem megy el a Tisza frakció a fővárosi közgyűlésre. Ugye hát egy ilyen parlamentáris demokráciában, vagy egy olyan világban, ahol a fővárosban van egy közgyűlés, ha az embernek vannak képviselői, akkor a képviselőkkel, Hát úgy általában a közgyűléssel vívják meg a harcot más ö, frakciók ö, embereivel, mert hogy egyébként a foci meccset azt nem lehet megvívni a stadionon kívül. Van ugyan bátortalan kísérlet arra, hogy a szurkolók összeverjék egymást erdőkben és nem erdőkben, de ez annak a klasszikus sporteseménynek, ahol egyébként a futballcsapatok összemérik erejüket, nem része. Nem tudom, hogy pénteken eljönnek, kis Amrus, hogy van-e értelme, ki fog derülni. Nagy jelentősége nincs, de halkan megsugom, hogy van egy inbudapesten.hu szerkesztőség, ami talán a főváros kezelésében van, azon a mai közgyűlésről az íg a világán semmit nem lehet olvasni, én ma kerestem a főváros egyik sajtósát, akinek éppen elkezdtem mondani rendkívül kicsinyes kritikámat, de éppen Kisabrus hívta, és mind mostanáig nem hívott vissza, nagy valószínűséggel nem is fog. Nálam sokkal fontosabb dolga van, és ez így is van rendjén, amit mondtam, annak tényleg nincs jelentősége, amit akartam, elmondtam. Nem hiszem, hogy most az én Budapesten pont szerkesztőségével kapcsolatban kell nekem elsősorban véleményt formálnom, de könyörgöm, ha, vagy könyörgök, ha én egyébként hitelt érdemlő információkkal akarok szolgálni, és nem valamelyik pártsajtóval akarnék előállni, lett legyen az egy baloldali pártsajtó, vagy jobboldali pártsajtó, vagy baloldali, vagy jobboldalinak mondott pártsajtó, amely egyébként kikérné magának azt, hogy a fiala pártsajtónak nevezze őket, de könyörgöm, nincs közszolgálat. Ebben az esetben az én Budapesten tekintendő közszolgálatnak a fővárost, illetően az meg hallgat, mint a sír. Visszatérve a Tisza közleményére, de tiltakozik a Fidesz frakció cirkusza ellen, ezért nem megy el, de azért a végén mégiscsak ö, oda megy, hogy azért ö, a Fideszes pártkatunák és a főpolgármester felé, momentán egyelőre még a a főpolgármester nem része a Fidesz frakciónak, bármi előfordulhat. Ha ma a Budapesten választások, akkor a Tisza adná a főpolgármestert és a közgyűlési többséget, na itt álljunk meg egy pillanatra. Ha ez így van, akkor kérem viszont az, az ötös lottó számait is szombatra, mert hogy ezt valaki anélkül, hogy feltehetően nagy valószínűséggel Ezeket mind kirakja a mondatból, és így kijelentve azt mondja, hogy ő egyébként, ő adná a főpolgármester és a közgyűlés többségét is, szóval tanú, lennék szerény, ha volna mire, én a szerénységet szeretem magamban, tehát ha valamit lehet a Tiszában szeretni, az a szerénység. Ebből a szempontból én egyébként Tiszatagnak vagyok tekinthető, mert nálam szerénytelenebb ember keveset hord a föld a hátán, Elnök úr, méltóvetétársam! A mai távolmaradásunk semmilyen mértékben nem veszélyezteti a főváros működőképességét, de nem. És mindjárt javaslatot tesz ő, aki távol marad igazolatlanul arra, hogy június 30-áig még össze lehet hívni úgy a közgyűlést egyébként, hogy ne kerüljön olyan mulasztásba a költségvetés el, elfogadása tekintetében. Hosszú történet. Aki követte a kis a beszélgetéseket, tudja, hogy miről van szó. Én most el nem veszek benne, mert eljutunk oda, amikor a Győri polgármestertől megkérdezi a hírtévé közvetítésében az egyszerű állampolgár, hívják Fialaj Jánosnak, és mondja, polgármester úr, megtezik szavazni azt az izét. Itt izék vannak, izék mellett ember nincs egyébként, aki ezeket így követni tudja. Itt már a diákságot nem befolyásolja a téma ismerete isse. Navras Tibor házassága esetében ezek össze se hasonlíthatók, de az emberek mennek a fejük után. Van egy, hogy arról volt szó, hogy a Fidesz az egy vallás. Hát, drága barátaim, már a 2025. június végére elmondhatjuk, hogy itt vallásháború van. Tehát itt a legkülönböző vallás, eddig azt hittük, hogy a Fidesz vallását akarjuk, a, hide, a Fidesz hitet akarjuk megszüntetni, de nem. A Fidesz hit az elmúlt időben elkezdett szaporodni, osztódással, nem több Fidesz hit lett, hanem különböző hitek lettek, és itt ez egy rendes, rendes vallásháborúvá válik, és aki egyébként nem hisz, hát azt, azt nyírják ki először. Tehát nekem esélyem sincs a fennmaradásra, mert én nem vagyok hívő, nem mondom, hogy ateistának születtem, mert ilyen baromságot nem fogok mondani, de ami itt van, barátaim, az tényleg cirkusz. De az a helyzet, hogy ez nem a fővárosi fides frakció és a főpolgármester karácsonyi Gergely cirkusza, abban benne vagyunk mindannyian. Tiszástól, Dunástól, Marostúl, bár utóbbi folyók nem folynak itt a főváros területén. De ezt a magabiztosságot, ahogy egyébként ő ma nem megy el, és egyben közli az, hogy ma június 30-án ezt meg lehet tartani, hát ahogy ezt mondták Kalocsán, irigy le a kopasz Nézzük egyébként, hogy ez ügyben mit ír a majd később még más ügyben idézendő 444.hu Horváth Bence Tolla. Rekord gyorsan ért véget a fővárosi közgyűlés ülése, miután a Tisza és a Fidesz képviselői is bolykottálták, így nem volt határozat képes. Ugye a két legnagyobb frakció távol marad, az csak szerda reggel derült ki. Tisztázzuk, most 11:27 óra 27 perc van. A Tisza még a közgyűlés kezdete előtt, fél 9 körül, az három órája volt el a barátaim. Küldött közleményt, ezt felolvastam, Arról, hogy elegük van abból, hogy a Fidesz frakciója minden közgyűlésből barhajit egy színházat csinált, majd a karácsonynak, ezt most nem olvasom. A hosszú közleményben egyetlen szó sem volt a Pride-ról, de azért adja magát az értelmezés, hogy az is magyarázhatta a tisztás távolmaradást. maradást, most innentől kezdve ez maga az zacban való turkálás, tehát hogy nincs benne, de mi azt feltételezzük, hogy azért van, azért hiányzik, mert egyébként az úgy van, ahogy azt a 444 gondolja, még akkor is egyébként, ha igazuk van a barátaim, közszurkálás és a vallásháború. Ez lesz a műsor Be Azt mondja, a szerdai közgyűlés összes nyílt ülésen tárgyal a javaslatához beadta a Fidesz frakciója azt a módosítást, amivel megakadályoznák, hogy megtartsák az esemény szombaton, mármint a Pride-ot. Én Nine Inch Nails koncerttel leszek, tehát én fel vagyok mentve. Nem tudtam, amikor vettem a jegyet, hogy ez így lesz, vagy ha vettem, akkor nem azért vettem, hogy de kelljen elmennem. Tehát ez most nem olyan, mint a tiszai, hogy kimentem magam, csinálják hétfőle a Pride-ot. a tisztásokat is, miközben látványosan hallgatott erről a témáról már, mint a Tisza, hogy a módosítókat benyújtó fideszesek sem lesznek ben szerdán, az csak az hivatalos 9 órás kezdés időpontja után derült ki, ugyanis szerint királyi Alexandra a fővárosi fideszfrakció vezetője, 9 óra 16 perckor csupa bulasztás Postolt ki az oldalára egy fotót, amin a Lánchíd előtt áll, és amihez azt írt, hogy Budapest úriási bajban van, és a csődközedi helyzet meg a közlekedési problémák dörödöm, dörödöm, dörödöm. Ebből elég volt, így Szent Királyi. Csak akkor veszünk rét a közgyűlés ülésen, ha a önkormányzat nem szervezi meg a pride és a város valódi problémáival foglalkozik. Figyeljenek, itt mindenki zsarol. Itt mindenki zsarol mindenkit, illetőleg akik sokan vannak, azok zsarolják a kisebbséget, mert hogy a kicsiknek nincs zsarolási potenciáljuk. Szerintem ez úgy undorító, ahogy van. Budapestnek törvényes költségvetésre van szükség, hogy elkerülje a csődöt, hogy hogyan lehet a költségvetést összehozni a Pride-dal. Ugye van az a francia film, ahol egy nő két férfit szeret, és az egyik férfi mondja, hogy aki ilyenre képes, az más csodákra is képes. Tehát Szentkirályi Alexandrát valahol szintén a cirkuszban kéne mutogatni, aki egyébként a Pride-ot és a költségvetést így egymás mellé tudja tenni. Akkor is, hogyha egyébként ezt neki valaki megírta, hogy ezt így kell tenni, de végülis mégis ő játsszá a szerepet. Ez a főpolgármester feladata, nem a prác szervezése. Figyeljenek, itt mindenki főrendező, itt mindenki vignyánsz ki Attila. Attisza megmondja, hogy hétfőre össze lehet hívni azt, ami ma nem jön össze. A másik megmondja, hogy mi a főpolgármester feladata. Ahogy ezt otthon mondták elsősorban anyukámra, nagybátyám, aki azóta már elég jelnemítélhető módon meghalt, anyám, Öt sem mondta, főokos a főegyetemről. Itt mindenki főokos a főegyetemről. Ez lett ne a másik cím. Hú, meg! ezt képest pár órával korábban reggel 7 kor még arról posztolt, már, mint Szent Királyi Alexandra, hogy egy év telt el azóta dörödöm, dörödöm, lesz miről vitázni ma a közgyűlésülésen. Ma tehát reggel 7 óra 11 perckor Szent Királyi Alexandra még azt hitte, hogy elmegy a 9 órákkor kezdődő fővárosi közgyűlésre, amire egyébként 9 óra 16 perckor megírta, hogy ilyen izét cirkuszba ő nem megy el, már azt követően, hogy fél 9 óra Tisza közétette a közleményét. Hogy mi van? Hogy tessék? Hogy kiviszi a fákjás menet utána? Tudják, mint a víz, hogy miért van az oroszlánnak farka, hogy a bojtja ne logjon, csak úgy a levetőben, de ki itt a bojt? Leginkább én érzem magamat ilyen keringőnek, és akkor én nem beszéltem Kaputiborral. Helyszíni beszámolók szerint ez a Fideszes média munkatársa is meglepetésként érhette, ez a modot arról szól, hogy a 444 nem volt ott a közgyűlésben, ugyanis a nagyszámban várták Szent Királyék érkezését, dörödöm, dörödöm, dörödöm, dörödöm. Karácsony bejelentette, jövő héter, hétre összehívja a, a rendkívüli közgyűlést, magyarul Figyeljenek, ha akarnak egy nagyon szimpatikus marionett bábúval találkozni, az Karácsony Gergely. Őt mindenki rángassa. Rángassa a Fidesz fakció az egyik oldalon, rángassa a másik oldalon a Tisza frakció. Most már csak azt nem tudom, hogy a Tisza frakciónak és a Fidesznek van egy közös hangja. Mert azért ez a mai esemény, ez valahogy nekem mégiscsak ott valahol hátul a kis agyamban vagy nincs is agyam, de valami assugalja, hogy tehát, tehát, tehát, nem összedolgoznak. Én nem mondom, hogy ők ugyanazok, mert az a Bródi mondja. Én nem tudom, hogy a kurtás mit érdemel. Lehet, hogy a kurtás szereti ezt a ezt a nem tudom micsodát, de én nem ezt érdemlem. Én ezt nem akarom. Én nem tudom, hogy mit akarok. Én soha a büdös életben nem tudtam, hogy mit akarok. De azt mindig tudtam, hogy mit nem akarok. Ezt nem akarom elftársak. Nem akarom. Higgyék el, hogy önök ragyogóan ellesznek nyáron nélkülem. Hogy én ragyogóan el leszek -e önök nélkül nyáron, ez már kevésbé. már a harmadik nap elvonási tüneteim lesznek, majd megoldom. Egyébként is, ha meghalok attól, itt se jobb, se rosszabb világ nem lesz. Vagy nem lesz Kejfejancsi. De ez a vircsaft, barátaim! És közben dúlt tőlünk keletre egy háború. A közelkeleten is kicsit lövöldöznek, de végre fellődték Kapu Tibort a nemzetközi űrállomásra, hogy legalább Kapu Tibor reméljük, hogy jól van. És elment az első... 20 perc. Kérdezném önöktől, hogy ez kielégítő volt -e, de jelenleg nem interaktív a Kejfej Jancsi. Azt sem nagyon lehet tudni egyébként, hogy jól bombáztak vagy nem bombáztak jól ott Iránban. Nem tudom. Közben a fél baloldala a magyar nemzet szint azzal foglalkozik, hogy Kúlya András most jól vitatkozott-e Takács Péterrel. A lányomnak ezen a Starbucks-on kéne indulnia, mert ez a Molnár Gusztáv is hogy meggyógyult, ahhoz képest, hogy nem régen még az utcán aludt, hót részegen, most meg már a starbucks indul, aminél amorálisabb műsort nem hord a föld a hátár a boxszövetség elnökével Kovács Kokó Istvánnal az élem. Neki is menne ki a gálája, úgy, ahogy van. Ezt otthon mondták, hogy pontos tartalma mi, az a temetőbe kell menni, illetve a temetőbe sem. Apukámat már elszórtam, őt ne anyukám még az urnában van, Kovács Koko István feljön hozzám a 12. Ebből és kérdést intéz anyukámhoz, hogy aztán válaszol -e neki? Azt nem tudom. Na jó, veszek egy levegőt. Azt írja az újság. is Tibor itt van, Tata Komárom Esztergom megyen. Nagyon nyíltan beszélgettünk, így Navracsi Stibor, kereszténydemokrata polgármesterekkel az önkormányzatokat érintő legfontosabb kérdésekről a KDNP Tatai konferenciáján az elnökség ülés után. Tanácsokat, ötleteket kaptunk, javaslatokat adtunk, de mi a legfontosabb párbeszédet folytattunk. Hey, hey. Ez a poszthoz, ha minden igaz, Navracsisné, Prevoz Anikó is megjelzést fűzött. Azt írta Navracsisné, Previs Anikó, szeretném megismételni egy korábban eltüntetett hozzászólásom tartalmát, tehát még mielőtt bármit mond, megéri, hogy egy korábbi posztját eltüntették. Továbbra is meggyőződésem, hogy a kereszténységet, a keresztény demokrácia eszméjét nem szabad eszközként használni és visszaélni vele. Őszintén szeretnénk, így számban, ha újra méltóvá válhatnál arra, bármint te, Navracsis Tibor, hogy a keresztény értékek hiteles képviselőjeként vehess részt a közéletben. Ez, az, ezen az úton a gyerekek is én is nagy szeretettel fogunk támogatni. Sokat meséltem már arról a rögös útról, ami engem, hát nem elkísért, mert ez, az utam nem elkísért, az én építettem, amiben én boldog-boldogtalannál megismerkedtem a munkám folyamán, amit összetévesztettem a civil élettel, és azt hittem, hogy a munkám arra is való, hogy nőket szedjek fel, vagy férfiakkal barátkozzak. Férfiakat nem szedtem fel, de nőkkel is barátkoztam. Ennek aztán véget vetettem, amikor megjelent a színen más módon, hiszen korábban asszisztencia volt, asszisztensnőn volt, a Krisztina. Ez ilyen önfeltáró műsor. És um, gyakorlatilag visszamehetünk a Kátrény Dönőföz, aki az önéletrajzi könyvében úgy gondolta, hogy a a lánya anorexiájáról, mert hiába ígérte meg neki, hogy ezt nem fogja a nagy érdemi számára köztudomásúvá tenni, ha az egyéni érdeke a szó legpozitívabb értelemben, karitatív értelemben erre igény tart, ezt megteszi, hogy más anorexiában szenvedők egyébként megfelelő gyógykezelést kaphassanak. Az, hogy ez egyébként Sirakné fiatala vagy lány lányát már emlékszem, melyik volt, nem töltötte el boldogsággal, nem mondom, hogy egyéni szocpól probléma, hiszen mindenki beleérezheti magát annak a lánynak a helyzetébe, akit így elárult, kiszolgált az anyja, kiszolgáltatott az anyja, és ezt most nem is szeretném kisebbíteni. Neuras és Tiborral valamikor 23 évvel ezelőtt ismerkedtem meg, Uh, egy ATV-s műsorban, egy olyan sorozatban, talán a Jancsiszök volt a neve, amit Jusz Lászlónak köszönhetően készítettem, és amelyben egy beszélgetésben, amely alapvetően Nav, uh, Lovas István és András Iván között zajlott, uh, kíséretképpen eljött Navracsis Tibor is. Aztán évekig nem történt semmi, nagy valószínűséggel, mert kettőnk kapcsolatfelvételéhez ugyanannak a Szigetvári Viktornak volt, van, lesz köze, aki egyébként az én életemben eltűnt, mint szürke szavára kötben. Legutóbb találkoztunk, két óráig hallgattam őt, ő meg se kérdezte, hogy velem mi van, és aztán utána úgy gondoltam, hogy nekünk nincsen közös halmazunk, és ezt eddig ő a gyakori telefonjaival nem cáfolta meg, de nagyon sokat köszönhettem neki a múltban, innen is... Más módon, mint a karácsony gergeit. Neki nem köszönhetem olyan sokat. Hát a hírnévemnek egy részét, igen. Amikor felszólítottam, hogy fizessen ki. Meg annyi messziről jött ember, hogy értsék, hogy miről szól a műsor, de állandóan ilyen lábjegyzetek kellenek, hogy a fial miről beszél. Um, mert hogy kiderült, hogy Navras és Tibor azt hiszem a Szigetvári azt mondta, hogy hallgatja a Kejfe és felhívtam, mondtam neki ilyen nagyhív mondatokat, legyünk híd, meg izé ebben a borzasztó magyar közéletben beszélgessünk, mondtam én ezt a legkülönbözőbb embereknek, nem állítanám, hogy ettől szárba szökkentek volna a hidak, ez egy szóképzavar volt, de a Navracsicsal valahogy meggyökeresztünk és ides tovább, lassan húsz éve beszélgetünk mindig pénteken. Néha betette a lábát a sors, és felmerült annak a lehetősége, hogy nekem nem lesz műsorom, és akkor nem valószínű, hogyha egy seprű beszélnék, akkor ő a fürdőszobában beszélő fialával akarna társalogni, de ezt valahogy az élet mindig elhárította, ő pedig, ez az érdekessége a dolognak, hogy nem tud olyan pozícióba kerülni, hogy ne lehessen felhívni, hiszen ő vele ma már, ha egyszerű egyetemi tanár lenne, egyszerű, idézőjelben, tehát nem lenne miniszter. Épp úgy beszélgetnék, mint amikor uniós biztos volt. Ráadásul azon kivételes alakok közé tartozik, aki ezt a kapcsolatot megőrizte rengeteg ellenállással együtt. Hazudnék, ha tagadnám, hogy én ebből az együttműködésből ne szerettem volna egyébként egy a Kejfejancsit, vagy a Kejfejancsinak helytadó platformnak valamiféle anyagi támogatást szerezni. Navracsis Tibor azonban rendkívül udvariasan és határozottan mindig ellenállt, ami kettőnk együttműködése a Kejfejancsi bevételi oldalát egy fillérrel nem növelte. Kétségtelentény, nem is apasztottam. Aki tehát ezt feltételezik, azok kénytelenek lesznek majd a naphoz fordulni, hogy hát ha ők ki tudnak mutatni valamit, amire én nem jöttem rá az eltelt közel húsz év alatt. Voltak magánéleti találkozásunk, elsősorban kettesben találkoztunk, különböző ötödik keleti helyeken, elsősorban az egyetemhez közel, tehát az téren. az ötvös, vagy most már nem úgy hívják, hogy hívják, nem tudom, nem tudom, hogy hívják azt ott. Elfelejtettem, e, ami ott az egyetem környékén van, és ami ötves klub volt, de most már egészen más a neve, és a Somodi volt. Ha ez most egy betelefonálós műsor lenne, akkor segíthetnének, de küldhetnek e-mailt, és akkor rá fogok jönni, hogy ezt hogy hívják. Ebben alapvető változást az hozott, amikor Brüsszelből hazatérve, amikor nagyon komoly fideszes kritikárnak volt kitéve, én Fidesznek veszem a KDMP t is, elnézést, semmilyen Zsolt, ugye ő nem állt bele ugyanolyan mértékben, mint ahogy akkor itthon zajlott a sorosista kampányba, és egyáltalán nem volt nyilvánvaló, hogy neki itthon valami kormányzati állása lesz. Ő ezt tudomásul vette, Kicsit el volt árvulva, az érzékelhető volt, de uniós biztosként egy más nyelvet beszélt, mint amit beszélt egyébként ma miniszterként. Ettől még nem vált hiteltelenné. Az a lojalitás változtatott rajta, lojalitás is, ami egyébként akkor az unió vezetéséhez csatolta, és amely unióval neki akkor is voltak vitái, de amelynek a szellemiségét, mint uniós biztos, az én szerény megítélésem szerint a tévedés kockázatával nagyobb mértékben tudta vinni, átérezni és terjeszteni, mint amilyen mértékben ezt ma miniszterként képes, akarja, tudja, nem tudja megtenni. Így jött létre a mezőr. A mezőr az arra vonatkozott, hogy én akkor is beszélgetni fogok vele, ha ő mezőr lesz. Semmilyen levéltitkot nem fogok megsérteni. 2000 nem nem, az, már, az az SMS már nincsen, mert kaptam ugyanis még 2023 előtt, mert ez egy 2023-as SMS, amit most először itt van, és annál hamarabb vette föl velem a kapcsolatot Navracsis is Anikó, és megköszönte a férjével kapcsolatos hozzáállásomat. Soha semmilyen ehhez hasonló esemény az én életemben nem történt. Ez követően szó szót követett, és amire korábban nem volt precedens, és azóta sem Hompola Krisztina elnevezéssel bíró barátnőmmel többször jártunk Navracsis Tibor és Anikó otthonában, és ők is többször voltak Fiala Járos otthonában. Sokat beszélgettünk, sok minden történt. Még előadáson is voltunk. Megismerkedtünk a gyerekekkel. És itt megállok. Ez nem olyan tudják, mint amikor és Tibor járt a Dobrev házaspárnál, vagy a Gyurcsány házaspárnál is abból egy indexinterjú után egy egészen undorító kibeszédés lett. Én semmi olyasmit nem fogok mondani, ami alapján bárki, bármilyen megjegyzést tehet erre a négyesre túlmenően azon, hogy ez a négyes átmenetileg létezett és találkozott különböző helyeken, plusz gyerekek. Alikor számtalan olyan dologba beavatott engem és a barátnőmet, amiről talán a férje nem gondolta, hogy minket beavatna, mi maximális diszkrécióval éltünk ezzel kapcsolatban. Ki soha nem beszéltük. Ha volt kérdésünk, nekik tettük föl. Barátok nem lettünk. Hát, hogy ezt a szüleim mondták, annak idén ebben a szocialista, vagy már kommunistának nevezett antipolgárvilágban nexusunk lett. Stoznácsit a nexus. Pénz nem származott belőle. Belépőjét se származott belőle. Egy ismerettség volt, aminek én örültem. Furcsa volt, de elvesztem. Az együttműködés Navracsis Tibor egy tízes skálán kettesre nem befolyásolta. Amikor Navracsis Tibor elköltözött otthonról, én ezt az SMS-t találtam meg, én küldtem egy SMS-t Ugye beszéltem egy részt Navracis Tiborral, ha emlékeznek adásban is erről, és feltettem egy kérdést a feleségének, aki tudtommal most is a feleséget, tehát nem váltak el, ha tévednék, elnézést. Írtam neki egy SMS-t, 2023. április 6-án csütörtökön reggel 6 óra 21 perc, nem egy túludvarjas 6 óra 21, de válasz is érkezett rá, de egyiket sem fogom ismertetni. A világirodalom tele van olyan történettel, amelyben megcsalt, elhagyott asszonyok, vagy elhagyott, megcsalt férjek bosszút állnak, vagy legalábbis kellemetlenkednek, volt vagy jelenlévű házastársuknak, aki elköltözött és más nővel van. Ilyet a világirodalomban felelhetnek, de valószínűleg a társaságokban is vannak ilyen baráti párok. Ez megviseli. A környezetet el kell dönteni, ki, kivel, hogyan tart. Nekem ilyen gondom nem volt. Nem volt olyan a Nexus. Tehát volt Nexus, de az nem volt olyan mély, hogy én egyébként erre a kapcsolatra ráhatással bírtam volna. Előfordult, hogy beszéltem Anikóval, aki például a Gajdics Ottóval való vitámban, amikor az MCC-ben voltam, látott engem, és még egy fényképet is küldött, de nem jött oda. Um, és tablas is tiborral is számos alkalommal beszéltem adáson kívül, de ez soha nem került szóba, és én nem gondoltam önmagam olyan lehetetlen helyzetbe hozni, hogy egy olyan témában nyilvánuljak meg, egy olyan kártyában, van nekem, egy olyan partiban, ember nekem nem osztottak lapot. Nem volt ilyen a kapcsolatunk. Én velem gyakran előfordult az életem folyamán, és ha fogok még élni egy darabig, akkor később is elő fog fordulni, hogy átvezetek a legkülönbözőbb embereket az új túloldalára, lett légyen az vok vagy sem, át akar menni vagy sem, mert nekem szent meggyőződéseből az illető át akar menni, és akkor segítek neki. Két eset van. Vagy igazam volt, vagy sem. Végül is olyan nagy tragédia nem történik, mert visszajöhet. De kéretlen tanácsokat ebben az esetben nem adtam. Sopronban volt egy beszélgetésünk, és akkor most nem térek ki Dúl Szabolcs interjúra, meg arra, hogy a Dúl Szabolcs interjúnak a fogadtatása az engem hogy érintett, különös tekintettel arra, hogy az abban foglaltaknak a 58 a de a három ötöde biztos, hogy egyébként megjelent már a Kejfejancsiban. Istenem, ez nem sikerült úgy promotálnunk ezt a Kejfejancsit, ahogy szerettük volna ez a jövő zenéje még. Um, Sopronban beszélgettünk, közönség előtt ennek a változatát is láthatták. Itt megkérdeztem már Navracs és Tibortól, hogy ő találkozott-e Káncs geopolitikai jegyzetei között, azzal a június negyedikei beírással, ami a KDNP-s miniszter úr eddig négy feleségét hagyta ott, ha jól számoltam, folyamatos félrelépések miatt, amelyek célpontjai elsősorban saját beosztottjai, ami ugye még undorítóbbá teszi a szemforgató keresztény propagandát, itt van egy bejegyzés Navracsis Néprevos Anikótól, és... Navras és Tibortól a keresztény demokrácia nem egy múltba révedű hagyomány, hanem az egyik legidőszerűbb válasz a mai világ kihívásaira, akkor is, ha erről ma kevesen beszélnek, és éppen ezért fontos, hogy legyenek, akik vállalják értékek mentén élni és politizálni, nem gyengeség, hanem tartás kérdés. Az ifjúsági keresztény demokrata szövetség éppen ezt az utat kínálja, a közösség, kínálja közösséget azoknak, akik tenni akarnak, felelősséggel gondolkodnak, és nem csak nézik, hanem alakítani szeretnék a jövőt, Ez fűz elsősorban magánéleti vonatkozású megjegyzést a külön élő felesége. Kérdeztem tőle, hogy erről tud-e, ő megmondta, hogy igen, megnevezett egy közszereplőt, aki fölhívta ezzel telefonon, ez, ez kicsit meglepett, de itt nem fogom elmondani, hogy ki az illető, és egyébként ezek után ez a beszélgetésünk témáját nem érintette. Hozzátéve, hogy elmondta, hogy Káns Csabát ő hogyan ismerte meg, azt meg én mondom, hogy négy feleségről nincs szó, ha jól számolt Káns Csabá, josszú fog a, fog, a számolt, hogy hány félrelépés volt, nem tudom engem már akkor is meglepett, hogy Csepeli György és Göcei Zsuzsa ezt akkor kommentálták. Ugye ez a Facebookon van, Csepeli György, melyik nem az. Ugye Göcei Zsuzsa pedig azt írta, hogy Veszprém megye Juannya. Aztán ugye volt ez a Tatai bejegyzés, amire Navracsis né, Prevoz Anikó uh, írt, és ezt már elolvastam önöknek. Szeretném a megismételni egy korábban eltüntetett hozzászólásom tartalmát, továbbra is meggyőződésem, hogy a kereszténységet, a keresztény demokrácia eszméjét nem szabad eszközként használni és visszaélni vele. Őszintén szeretnénk, ez valószínűleg rá is a gyerekekre vonatkozik, Gyerek tudtommal, Prevoz Anikóval két gyerek él együtt. Ha újra méltóvá válhatnál arra, hogy keresztény értékek hiteles képviselőként vehes részt a közéletben, ezen az úton a gyerekek és én is nagy szeretettel fogunk támogatni. A gyerekek emlékezetem szerint egy biztos, hogy kiskorú, de szerintem a másik is kiskorú, a harmadik lánya Navras Istvánnak Tibornak. Ő jelentősen nagykorú. Nagy kérdés, hogyha valaki túlteszi magát, az egyéni sérelmein, mármint nem abban az értelemben, ahogy használni szoktuk ezt, hanem hogy megírja ezt, és kint hagyja. Egy egyébként erre nem igazán alkalmat adó, legfeljebb apropót szolgáltató közéleti Facebook bejegyzéshez, akkor ezzel mit kezd az ember? Én biztos nem csináltam volna semmit se. Ha a 444 nem kapja ezt föl. De fölkapta. Jelinek Anna. Aznap. Régi új komment olvasható Navras István Tibor pénteki Facebook bejegyzése alatt. A cím Navras és felesége azt üzent a miniszternek, hogy nem méltó a keresztény értékek hiteles képviseletére. Ugye ez így expresszis verbis nincs benne, szellemét tekintve, végül. Régiói komment olvasató Navracis Tibor pénteki Facebook bejegyzése alatt ebben a felesége Navras és Néprehoz Anikó arról ír, ezt most nem fog felolvasni, hiszen megtettem korábban. central Köszönöm, Csaba. central um, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter feleségének úgy mond meggyőződése, úgy mond Jelinek Anna, úgy mond, hogy a kereszténységet, a keresztény demokrácia eszméjét nem szabad eszközként használni és visszaérni vele. Nem úgy mond. Tehát, hogyha már írunk, kedves Jelinek annak, akkor a magyar nyelvet ismerve, nem tudom, hogy van-e olvasó szerkesztő abban a szerkesztősében, nem úgy mond. Őszintén szeretéket, azt írja ezen az úton a gyerekekkel együtt, igen. majd a szöveghívem. Navracsis Tibor több mint két éve költözött el második feleségétől, Prevoz Anikótól, akitől, aki korábban a Fidesz munkatársa volt, és akivel 2006-ban házasodtak össze. Prevoz a párthoz közeli nézőpont intézetnél helyezkedett el, majd külön költözésük után azzal került a hírekbe, hogy az ő neve is rajta volt a kiszivárgott megafol listán, amely, tart, amely azokat tartalmazta, akik beadták a jelentkezésüket egy képzésre. Egyébként millió egyéb adatot megtalált volna Jelinek Anna Navracsisné, Prevoz Anikó Facebook oldalán, ő ezeket találta fontosnak. Navrasisnak az első házasságából, egy a másodikból két lánya született. Töm, töröm, töröm, töröm. Tehát én nem fogok az ég egyadta semmit sem mondani, nem fogok olyasmit elkövetni Navrasis Tiborral szemben, amiért joggal szakíthatná meg velem a kapcsolatot. Jelinek Annának és a 444-nek azt ajánlom, hogy így nézzen utána ennél alaposabban annak, amiről ír. És tudják, az a helyzet, hogy az egésznek semmi jelentősége nincs. Ha nem lenne olyan, tudják, előtte mindig ott van a kurva életbe, hogy a bika nem attól a tördöféstől hal meg, amelyet utoljára kap a torerótól, hanem az már az ötszázadik sebe, ami bebérzik. A sérelmi politika az az emberi gyengeségről szól. A sérelmi politizálás. De az egymás sértegetése, és az, hogy az egymás sértegetésével egyébként számolunk-e azzal, hogy az, 5 perc múlva, 10 év múlva, 100 év múlva milyen reakciót vált ki az illetőből irányunkban, vagy egy teljesen indiferens harmadik személy felé, ezzel nem számolunk. férítés és elkerese vége 444 pont se Jelinek Annát, se Hompola Krisztinát, se a lányomat nem fogom kioktatni arról, hogy milyen megjegyzést tegyenek, hiszen én is számtalanulja megjegyzést tettem amelyet utólag vagy megbántam, vagy próbáltam korrigálni, mert utál, utólag azt láttam, hogy a bika halálát előidőző 500 tördőfésből az egyik az enyém volt. Közvetve tehát a halálát okoztam. Akkor is, ha csak nagyon közvetve. Egy kibabrált, mérgezett közéletben élünk. Hogy ennek a kibabrált, beérgezett közéletnek maga a nyelvezet, mennyiben része, mennyiben fontos része, vagy mennyiben lényegtelen része, én most nem kezdek politikai elemzésbe. Én azt sem mondom, hogy szeressétek egymást gyerekek, nem fogok hülyeséget beszélni. Remélhetőleg, vagy túl sokat. De a sebeket oszt és kap... Csak ha muszáj. Különösen, hogy az ember ugye, ides tova, együtt jár egy nővel, ki tudja hány éve, nem számolom, ő számolja, aki még a taktikai szabálytalanságot is kiiktatna a fociból. belét hogy ebben egy véleményen van a Tiborral. Az eset kapcsán több kérdés is feltettünk a miniszter sajtósának, aki azt ígérte, mi hamarabb igyekeznek válaszolni. Többek között arra voltunk kíváncsiak, hogy a miniszter mit gondol arra, hogy a felesége szerint jelleg nem méltó a keresztény értékek hiteles képviseletére, illetve, hogy miután a kommentet Prébo Zarnikó szerint korábban már törölték, az újabb észrevételnek mi lehet a sorsa. De most tényleg ez komoly? Hogy ezzel kapcsolatban fordultak a sajtóhoz? Privát kopó vagy? Mi a frászkúnyhó ez? Szanniszló hogy meddig lesz megszerződés a Fiala Jánosnak a 18 előtt. Frissítés. A közigazgatási és teledfejlesztési minisztérium egy cikkünk megjelenése után néhány perc azt hogy a kérdésében magánügyeket érintenek, amikre a miniszter nem reagál. Legyen költője a kérdés, hogy egyébként a cikket mennyi időn belül? tették közé ahhoz képest, hogy a kérdéseket elküldték a sajtósztálynak, amiről ők maguk se gondolhatták azt, hogy egyébként ezzel kapcsolatban meg fog nyilvánni a miniszter mondjuk szombaton. Eszembe jut valaki, egy az ellenzéki sajtóoldalán igen mérvadó személyiség, aki egy fideszes prominensnek, nem fogok kiszolgáltatni senkit. Azt mondta egy interjú során, hogyha netán győz az ellenzék, akkor egyébként minden alkalommal belefogják fogják nyomni az orrát abba a szaharba, amit egyébként maga után. hagyott. Nem pontosan így szólt a mondat. Azt se tudom, hogy ezek után az interjú mérjelent meg az illetővel, hiszen ezt a mondatot szerintem a sajtóban senki nem engedheti meg magának, de most már nincs sajtó. Van a Tisza ökle, van a Fidesz ökle, én nem tudom, kinek az ökle vagyok. Aztán szóval a magamé de nem ökölből írok újságot, legalábbis nem Politikai leszábolások folynak magánéleti válságok kapcsán, hát, drágo barátaim, ez nem az én világom. Így aztán írtam e, arra a Facebook oldalra, arra gondoltam, hogy én azt majd felolvasom, de nem teszem. 12 óra van, 50 percet dumálok, nem fogok olyan hosszan beszélni. Egyrészt azt írtam, hogy szerintem magánügy és magánügy kapcsán nem kéne Facebook levelezést folytatni, másrészt pedig azt írtam, hogy ismerem mind a két felet, mind a két félnek a rokon szenvét bírtam. A csacskaságaikat, amiket egyébként jelinek annától kezdve, bárkiig írnak, attól tartsák magukat távol, mert hogy egyébként hirtelen megszaporodtak a Facebook bejegyzések a 444 után. Én nekem pedig olyan népszerűségem volt, hogy oda beírtam, most nem a szószoros értelmében, hanem az, hogy milyen hihetetlen ütemben válaszoltak rá, Gyakorlatilag megsemmisítettek. Ha meg lehetne semmisíteni a Facebookon valakit, akkor engem ott megsemmisítettek volna, de ami nem öl meg, az megerősít. Mondjak még ilyen közhelyeket, ezt épp tegnap mondtam a Honpolának a születésnapján. Miért nem tették fel ezeket a kérdéseket prepozanikónak Ő még lehet, hogy válaszolt is volna rá. Nem akarok tanácsokat adni, csak hogy eszembe jutott. Nem védem volt. Nem gondolom, hogy... Én nem vagyok, tehát engem megkereszteltek, de ugye én egy ilyen ateista zsidó, nem tudom mi vagyok, hülyeségeket beszélek. De... Ha arra kíváncsiak, hogy személyesen mit gondolok arról, hogy lehetne hiteles kereszténydemokrata politikus Navracsis Tibor, ha egyébként elköltözött otthonról hátrahagyvány két kiskorút, akikről egyébként rendszeresen gondoskodik, a kisebbikkel és Navracsis Tiborral találkoztam nem is egyszer veszprémben akkor én azt gondolnám, hogy ez nem akadálya annak, hogy valaki hiteles kereszténydemokrata politikus legyen mert itt ugye erről van szó. Ennek a megkérdőjelezése folyik ipari méretekben. A 444.hu csak akcelerál, és ő tártatlanul csak úgy kiemeli a történetet. Van, amit átvesz a magyar sajtó, van, amit nem. Ezt követően az alábbi címszavakkal lehetett találni cikkeket a magyar sajtóban. 444. Navracsis feleség azt üzent a miniszternek, hogy nem méltó a keresztény értékek hiteles képviselétére. Telex. Navracsis felesége szerint a miniszter nem méltó arra, hogy a keresztény értékeket hitelesen képviselje. Hvg.hu. Navracsis né a férjének. Őszintén szeretnénk, ha újra méltóvá válhatnál arra, hogy a keresztény értékek hiteles képviselőjeként vehess részt a közéletben. lapja! Navras is tibor Facebookon oktatta ki a felesége, szerinte a miniszter e, nem képviseli hitelesen a keresztény értékeket. Startlap. Navrasis feleség azt üzente a miniszternek. Propeller. Navras is felesége kommentben üzente meg a miniszternek, hogy nem méltó. Napíre pont, nap az egykori Fideses nagyágyút, az egykori Fideszes nagyágyút a saját felesége rakta helyre a Facebookon. És itt tovább, és itt tovább. Klasszikus bokszavály szintén nem az én sportágam. ott a bíró egyelvek közt arra is van, hogy ő ütésekkel ne lehessen nyerni, de hogy ő ütések egyáltalán ne legyenek. Hogy aki ő ütést többször tesz, elkövet, azt leléptessék. Szeretném, ha tudnák, hogyha én ebben a történetben megszólalok, én nem tartom magamat különnek önöknél. De itt Konkrétan azt mondom, hogy ő alatti ütések sorozata éri egy egyébként számtalan okból kritizálható miniszterét a fidesznök Ez a történet nem alkalmas arra, hogy fogást találjanak rajta. Köpjék le, csináljanak vele, amit akarnak. De ezt a történetet ne használják fel hozzá. És hogyha a magyar sajtó egy része lehetővé teszi, azt inkább utasítsák vissza, semmit, hogy éljenek vele. Én nem Navracsis Tibor fideszes politikus mellett tettem hitet. Én az emberi méltóság mellett tettem hitet, amely emberi méltóság kivétel nélkül mindenkit. Aki, amely emberi méltóság kivétel nélkül mindenkinek kiára. Navracsis Tibornak épp úgy, mint a feleségének, önöknek, vagy nekem, vagy a lányomnak, vagy Kurtás Andrásnak. Pénteken, holnap után egy kérdést föl fog tenni ezzel kapcsolatban avras Tibornak, ha akar, válaszol, ha akar. Nem nyilvánvaló azt fogom tőle kérdezni, hogy ez hogyan érintette. Tegnap beszéltem vele. Nem gondolok erről vele egy fél órás interjút készíteni, már csak azért sem, mert nem hinném, hogy egy fél óraig ez rendelkezésre berendelkezésre állna. Mindazok, akik szívből utálják a Fideszt, szeretném azt mondani nekik, hogy ne tekintsenek erre a történetre egy olyan lehetőségként, amely egyébként alkalmas arra, hogy a Fidesz hálójába a labdát bejuttassák, és gólnak számítson. Lehet olyan gól, mint a maradónájé, amit beütött a kezével, és nem vett észre a bíró, de ez nem alkalmas arra, hogy fogást találjanak a Fideszen és Navracsis Tiboron. Mást kell, hogy találjanak, és találhatnak dögivel. Az emberi méltóságát ennek a párnak és a gyerekeinek pedig tartsák tiszteletben. Ahogy az önökét is tiszteletben kell tartani. Amit a sirág feleséget tett, az egy határeset, hiszen nem gyalogolt bele a lánya életébe, egyszerűen csak megemlítette egy olyan tényt, amit a lánya is kikért magának, mert úgy gondolta, hogy az ő anorexiája nem lehet közéleti téma Franciaországban. Ezen már túl vagyunk. Közéleti téma a Navrasis Tibor házassága, de szerintem itt és most álljunk meg. A kérdés az, hogy ahogy a sirák felesége ebben a kvázi önéletrajzi könyben megpróbált segíteni az anorexiában szenvedőkön, most már csak az a kérdés, hogy a Navrasis házasságának kitárgyalásával tudunk-e bármit tenni annak érdekében, hogy más emberek ne váljanak el? Szerintem nem akkor csak egyszerűen azért álljunk meg, hogy mások emberi méltóságát akkor is megvédjük, hogy egyébként az illetőt szívből utáljuk, és azt az egységet, legyen az párt, munkai, bármi, ami amihez tartozik, a föld felszínéről eltörölnénk. De természetesen ezt nem kell megfogadni. Természetesen én sem viselkedtem mindig így, és elnézés mindezoktól, akiket ezen az úton és módon a múltban, a jövőben megsértek, ha egyébként ismét alkalmas leszek arra, hogy a saját ígéretemet megszegjem. Hát így. dörö.fi alajanos kukac, gmail.com Hosszú szünet, aztán valami csak lesz. Szöntlátásra! András vége, csak nem fejeződött be.